tuo oikeudesta, että saamme viedä nämä asiat sinun kasvojesi eteen. Kiitos, että näet tuo nuoren miehen, joka on saanut syövän kasvoisa. Jeesus, kiitos, että me saamme kohottaa hänet sinun kasvojesi eteen tänä hetkenä. Jeesus, kiitos, että sinulla on kaikki valta, sairaudenkin ylitse, mutta kiitos Jeesus ennen kaikkea, että hän annat hänen sielunsa pelastua, Herra. Ylistys ja kunnia siitä, että sinä olet tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Jeesus, kiitos, että me saamme Mailan kanssa tuoda tänä päivänä hänen veljensä ja siskonsa sinun kanssa. Veljen ja siskonsa, lapset, sinun kasvuisi eteen. Herra, sinä tunnet ja tiedät, mitä on tapahtunut. Mutta Jeesus, kiitos, että me emme katso siihen, vaan katsomme siihen, mitä sinä tahdot tehdä tuon nuorten kohdalla, Herra. Ylistys ja kunnia, että sinä olet kuollut heidän edestään. Ja Jeesus, kiitos, että tahdot kirkasta ristin kuolemansa heidän länte, että he saavat kokea pelastuksen sinussa. Jeesus, kiitos ja ylistys sinulle. Ja Jeesus, kiitos, että me saamme tuoda Ruotsin kirkon sinun kasveesi eteen. Herra, ohjaa sinä oikealle tielle nimesi tähden. Herran sinun sanasi olla niin kirkkana ja selvänä, että se viitoittaa tien myöskin kirkolle, Herra, ja jokaiselle sen jäsenelle, Herra. Ylistys ja kunnia sinulle. Kiitos, että sinä teet ihmeitä. Kiitos, että sinä vielä puhut Herra. Kiitos, että näet tainan herra tuon miehen. Kiitos, että me saamme tuoda hänet sinun kasvuja sieten ja kiitos että me saamme rukoilla, että sinä ilmestyt, parantajana pelastajana ja sielun pelastajana herra, ylistys ja kunnia yksin sinulle. Ja Jeesus, kiitos, että sinä tänä päivänä saan kiittää seurakunnasta, joka tekee lähetystyötä tässä kaupungissa ja aina maailman ääriin asti. Kiitos, että siunaat jokaista, joka on olkansa tänä päivänä sinun taakkasi alle laskenut, Herra. Ja kiitos, että siunaat ne rukoukset, jotka tästä seurakunnasta nousevat. Ylistys ja kunnia, että sinä olet kuuleva Jumala, joka kuulet ja vastaat, Herra. Ja kiitos, että siunaat sitä työtä, jota me teemme, Herra. Kiitos ja ylistys tänä päivänä, että siunaat jokaista täällä olijaa, Jeesus, nimessäsi. Amen.